Загалом кажучи, вся ця забудова коштувала десь півтора мільйона карбовинців, хоча Юлія заплатила за неї лише сто тисяч. Мені це було відомо від будівельників, із якими я зійшовся досить близько. А якщо до цього додати роботу річкового земснаряда, що працював ціле літо, виганяючи з металевих труб піщану пульпу, то вартість будівництва перевищувала два мільйони. Але справа навіть не в грошах. Найгірше було те, що ця сімейка вирішила переробити природу Дніпровської заплави. Їм, бачте, конче був потрібен канал, який перетворив би їхню дачу на Дніпровський порт персонального призначення. Для цього потужний земснаряд гаризався у вікові піски Дніпровської заплави, руйнуючи незрівнянну красу. Пульпа заливала колгоспні сінокоси, завалюючи їх піщаними дюнами. Гірко було дивитися на злочинну діяльність людей, яким не міг догодити сам Господь. Вони й його підминали під свої брудні черевики. Якось я заговорив про це з луговим сторожем Макаром Він не відразу зважився висловити те, що думав Відтак сплюнувши, гнівно мовив «Царя зничтожили, а завіщо? Хіба ж його дітки отаке неподобство чинили б? Ні Бога, ні чорта не бояться Та найбільше мене обурив такий випадок Уже були готові підвіконні. Ретельно відполірований фінський мармур І ось Юлія дізналася, що хтось із робітників Діставши з торби хліб та сало Розклав ці нехитрі припаси на отому мармурі, аби пообідати Посинівши від гніву, Юлія наказала виконробові Відполірувати підвіконня заново Років зо два прожила принцеса у своєму розкішному палаці над заплавою В озері стояла яхта, яка персональним каналом Виходила на неосяжні простори Дніпра Якось прокотилася чутка, що Микита Сергійович має відвідати Обухівський та Кагарлицький райони. За наказом республіканських партійних чиновників високих рангів з усіх усюд звозили селян і шикували їх обабіч дороги з вишиваними рушниками, на яких пашили духмяні караваї та традиційні шишки. Неабияку кмітливість виявив і секретар ЦК КПУ з питань пропаганди Андрій Данилович Скаба. Добре знаючи, що Хрущов обов'язково захоче пройтися кукурудзяним полем, Скаба віддав наказ київським пожежникам, аби вони зі своїх шлангів пообмивали кукурузу, бо не дай Боже, вона запиленим листям поплямить білий чи сучовий костюм Микити Сергійович. Наказ виконали ретельно. Від пилу костюм не постраждав, але сам Хрущов провалився в баюру, з якої його ледве витягли. Донечка запросила батька заїхати на зворотній дорозі в гості. Кортеж зупинився біля величної будівлі. Хрущов зайшов у розкішний сад, де красувалися плодами півтори сотні яблунь, груш, абрикосів. То були недавно висаджені десятилітні дерева, кожне з яких викопували з землею і перевозили на окремому самоскиді разом із ґрунтом на садибу Гонтарі. Сортові садові дільниці плодово інституту Академії науки РСР були так перериті й понівечені, наче там щойно відбулося я розмовляв із садівниками, вони плакали від кривди й жалю Кожне дерево було плодом багатолітніх пошуків, мало наукову вартість Кажуть, що Хрущову хтось написав таке про це неподобство Так воно було чи не так, але опинившись на дачній садибі бідочки, Микита Сергійович пройшовся поміж деревами, похитав головою А відтак сказав Гонтареві Отримайте в Чуйкова свої 100 тисяч і забирайтеся звідси геть Невдовзі палац Хрущової перетворено на дачу відпочинку космонавтів Та мабуть, окрім Германа Титова, нікому з них не довелося походити нашими луками На дачі Юлії з'явилися якісь таємничі люди, що не любили спілкуватися з сусідами А після того, як Хрущова спровадили на пенсію, будинок потрапив у розпорядження того ж таки ЦК КПУ Новий власник дачі, секретар ЦК КПУ Борисенко, теж не зажив тут щастя Якщо мені вдасться написати другий том спогадів, я розповім у ньому детективну історію про таємниче зникнення Жені Борисенка Юнак, що перебував тут зі своїми друзями, як у воду впав Справа про офіційне розслідування цього випадку так і не була оприлюднена коли я починав працювати над спогадами, мені здавалося, що вони складуть не більше, 500 рукописних сторінок. Тепер бачу, що цього замало. Адже я ледве наблизився до 1960 року, з якого, власне, починається моє свідоме дисидентство. Саме цього року я написав листа Хрущову, який став одним із берегів вододілу, що розчленував моє життя на дві половини.